Таким чином, завдання ОУН можна звести до одного лише слова. Коли у 1863 році один російський вельможе запитав у Марк Гехрафа Віліпольського, що має зробити Росія, аби задовольнити поляків, той відповів – забратися. Аналогічну позицію стосовно поляків займає ОУН. Проте Польща не може піти з Галіції і ніколи не піде. Цепто пан прокурор визнає, зашепотів пан Ксавері, що діяльність ОУН настільки ж морально виправдана, як боротьба поляків проти Росії. Ну, як на мене, спокійно відповів біло-емігрант, не тільки суддя і прокурор після цього процесу має піти у відставку. Дискусія тривала у тому ж пивному барі, де тепер окрім них нікого не було. «Чи розуміє пан, що з цим процесом на наших очах відбуваються дивні метаморфози?» – хвилювався пан Ксаверій. «Це вже не процес Біласа і Данилишина, яких самі ж українські селяни в городку під Львовом виказали нашим поліціянтам. Замість фацетів із похмурим поглядом ми бачимо молодих вродливих хлопців і дівчат, які сяйливо і погідно дивляться нам у вічі». З-під не дивляться ні Гнатківська, ні Лебедь, ні їхній 26-річний керівник Степан Бандера. Але погодьтеся, зауважив мігрант, нам, цивілізованим людям, дивно спостерігати людей, які можуть місяцями полювати на ближнього, а відтак щиро дивитися у вічі всьому світові. А звідки пан узяв, що це ближній? Він дальній за думками, за світоглядом, за поведінкою, за ставленням до їхнього народу. Вони захищаються, а не нападають. Нападаємо ми. Нехай пан зверне увагу, що сталося в Польщі через цей процес. Наша преса, яка протягом 17 років не бажала, будь знати слово «український», у лічені дні його вивчила і віднині ніколи не забуде. 17 років нам товкмачили, що насадження на околицях Польщі польської мови, навіть насильницькими методами, то тож прищепленню любові до Польщі. А тут люди, які досконало володіють нашою мовою, відмовляються нею говорити. Їхня ненависть до польської держави поширюється на нашу мову. Він ковтнув пива і продовжував. Колись... Коли я був ще школярем, нам торочили, що Україна – штучне утворення, яке виникло разом із останніми конвульсіями Австро-Угорської імперії. Але ж імперії давно немає. А Україна так само гостро ненавидить Польщу. У чому ж тут загадка? Офіціант приніс ще дві гальби пива і ввічливо нагадав вже втретє. «Ми зачиняємось, панове». «А скажіть, пане Ксаверію, усе це ви збираєтесь опублікувати у своєму часописі?» – несподівано запитав здорувань білий емігрант. «А як же?» – запалився Крушицький. «Я задумав цикл есеїв на цю тему». Ну, «Думаю, далебі бі на півроку я матеріалом забезпечений». Задоволено всміхнувся він, припав до пива, потім відкинувся на спинку фотелю. Хотів щось сказати, та не зміг. Очі його розширилися, а з рота пішла піна. І це була непивна піна. Здоровань зачекав, поки він зумліє. Великим пальцем лівої руки підняв його по віки, подивився і задоволений попрямував до виходу. Львів! Травень 1936 року від Різдва Христового. Українці не мають своєї національної мови, та й перші спроби української літератури відносяться тільки до початку 19 століття. Так само виглядає справа із українською культурою. Під добрим керівництвом і наглядом українці є корисною робочою силою. Але вони не спроможні самі, того організувати, і тому ми повинні ці функції взяти на себе.